وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ايها نفتنا عزيكم الله الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memudahkan kita semua untuk bermajlis di masjid ini guna mengkaji bimbingan Allah Azza Wajalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagai upaya fitin, Kajian kita pada kesempatan kali ini ialah pengkajian tentang masalah sirah nabawiyah. Pengkajian tentang sirah nabi. Walaupun tidak semua dibahas namun yang dibahas adalah satu permasalahan yang diambil dari sirah nabawiyah yang satu masalah tadi ada beberapa contoh-contoh kasusnya pada sirah nabawiyah yang kita kaji sebuah risalah dengan judul sitatumawadik Sirah. Ada 6 tempat 6 kasus Yang diambil dari sirah Nabawiyah Ditulis oleh Syekh islam Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi Tamimi Rahimahullah Yang diberi komentar oleh Syekh Al-Alamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafiz Allah Ta'ala wa Ra'ah Ibn Al-Fatihah perlu dipahami Sebelumnya Terkait dengan masalah Sirah Nabawiyah Para ulama kita Menyebutkan beberapa Pengertian, beberapa definisi semua terkait dengan sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan menyebutkan sisi perbedaannya. Di sana ada istilah hadith. Ada istilah Syama'il Muhammadiyah. Dan juga ada istilah Sirah Nabawiyah. Ada pun hadith Hadith Rasulullah SAW Maksudnya Iyalah ma'udhif ilan Nabi SAW Min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW Dari sabda sabda beliau perbuatan-perbuatan beliau dan takrir takrir beliau, ikrar-ikrarnya beliau alaihi salatu wassalam. Ini disebut dengan istilah hadith Ada pula di sana istilah syama'il Muhammadiyah. Syama'il. Maknanya katanya para ulama ialah Mau ditambah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sifat khalqiyah atau khulqiyah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat fisik beliau dan sifat-sifat perangai beliau yang berkaitan dengan fisiknya Rasul, berita-berita tentang fisiknya Rasul. Yang menjelaskan tentang akhlaknya Rasulullah A.S. Hal-hal yang berkaitan dengan akhlaqiyah beliau. Disebut dengan Syama'il Muhammadiyah. Padahal ini masuk dalam kategori hadith. Karena hadith, ucapan Rasul, perbatannya Rasul, ikhrannya Rasul. Kemudian terkait dengan sifatnya Rasul. Baik secara fisik ataupun secara akhlaqiyah. Namun oleh para ulama yang berkaitan dengan masalah akhlakiah dan fisiknya Rasul, disendirikan namanya Syama'il Muhammadiyah. Adapun yang namanya Sirah, Sirah Nabawiyah, pengertiannya ialah Al Ahdath, Wal Ayam, Wal Ghazawat, Wal Saraya. Allati jarat fi hayatihi Sallallahu alaihi Wasallam. Adapun yang namanya sirah Ialah peristiwa-peristiwa Kejadian-kejadian Hari-hari Peperangan-peperangan Pasukan-pasukan yang beli otos yang terjadi pada masa hidupnya Rasulullah alaihi salatu wassalam itu namanya sirah nabawiyah menjelaskan terkait dengan peristiwa-peristiwa di zamannya Rasul terutama terkait dengan peperangan-peperangan di zamannya Rasul terkait dengan terkait dengan pasukan-pasukan perang yang beliau utus dan menjelaskan tentang hari-hari yang dialami Al-Rasulullah alaihi salatu wassalam Pada masa hidupnya Itu namanya siratun nabawiyah Sehingga kalau hadith Membicarakan sabda rasul Perbuatannya rasul Ikhrenya rasul Kalau Syamail Muhammadiyah Menjelaskan tentang sifatnya rasul Baik fisiknya rasul Atau akhlaknya rasul Kalau sirat Menjelaskan tentang peristiwa Peristiwa dan kejadian-kejadian Itulah namanya siratun nabawiyyah Dari tiga poin tadi hadis, Syama'il Dan sirat Masuk di dalam sebuah nama yang lebih luas lagi cakupannya Yang disebut dengan sunnatur rasulah alaihi salatu wassalam Sunnah rasulullah Salallahu alaihi wa alaihi wa salam Yang namanya as-sunnah Kata-kata sunnah Menurut istilahnya kaum salaf iyalah al-hadiul'am ayat tariqah al-latikana anihah rasulullah sallallahu alaihi wasallam tariqah jalan yang ditempuh oleh rasulullah alaihi salatu wasallam itu namanya sunnah bimbingan-bimbingan beliau ajaran ajaran beliau yang beliau tempuh itu merupakan sunnah sehingga sunnah sangat luas sunnah adalah Islam Islam adalah sunnah dan sunnah Rasul meliputi poin-poin tadi hadisnya Rasul meliputi Syamail Muhammadiyah beliau dan meliputi sirah nabawiyah beliau ini yang disebut dengan as-sunnah wadah insyaAllah ya kawan sehingga terkait dengan pembahasan sirah nabawiyah pembahasannya seputar kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah a.s. atau yang terjadi di namanya Rasulullah a.s. itu yang namanya sirah sirah ini barakallahuikum bagi orang-orang yang menelaahnya yang membacanya di sana terdapat berbagai macam faedah Ad da fawaid faedah-faedah bisa diambil ketika membaca siratul nabawiyah. Minha diantara antara faedah-faedah membaca sirah nabawiyah menelaah sirah nabawiyah. Yang pertama ialah ma'rifatun nabi alaihi salatu wassalam dengan membaca sirah Nabi Yah, kita akan bisa mengenali, mengenali Rasulullah s.a.w. Tahu siapa Rasulullah s.a.w. terkait dengan lahir di mana, kemudian tempat besarnya, domisilinya, tempat hijrahnya, dan segala macamnya. Sesorang Muslim akan mengenal siapa Rasulullah s.a.w. Ma'rifatun Nabi Yang kedua Sirah Nabawiyah Fiha dalilun Ala sidqi nubuatihi s.a.w. Sirah Nabawiyah di dalamnya ada dalil, ada bukti yang menunjukkan kejujuran Nubuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu cukup untuk sebagai bukti kewajiban kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Dari Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba' kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "Waladi nafsu Muhammadin biade demi zat yang jiwa Muhammad tangannya, demi Allah, la yasmau fi ahadun min hadhi l'ummah Yahudiun, walla Nasraniun, thumma yamutu." Walam yu'min bilaladiru'usiltu bhihi, illa kana min ashabil nahr. Kadarnasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh demi Allah, tidak ada seseorang pun yang mendengar tentang aku, tidak ada seseorang pun yang mendengarkan tentang diriku, entah dia orang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati. Dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, maka atau dia termasuk golongannya ahli neraka min ashabin al yang pernah membaca sirah nabi sirah nabawiyah, mendengarkan tentang bagaimana Rasulullah SAW ternyata tidak beriman kepada Rasul maka dia diancam sebagai ahlu nahl ini menunjukkan membaca sirah nabawiyah. Akan mendatangkan bukti yang begitu nyata tentang bahawa sahaja beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang benar. Yang dari sana kita beriman kepada beliau, saw. Anda juga perhatikan barakah lakum kisah tentang Heraclius, penguasa Romawi, ketika dikirimi surat ajaran Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sangat panjang dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumma diceritakan ketika itu surat sampai ke tangan Heraclius penguasa Romawi dia memerintahkan ajudannya untuk mencari Orang-orang Arab Kafilah dagang Arab yang ada di negara dia Di wilayah dia Pas bertepatan di, Dijumpai ditemukan kafilah dagangnya Abu Sufyan Sahur ibn Harab yang masih keakhir kala itu Dipanggil masuk Dipanggil masuk ke istana Disampaikan maksud dan tujuan Sang Raja memanggil mereka Dia mengatakan Telah datang kepada aku sebuah surat dari seseorang yang namanya fulan, ibnu fulan, dari bangsa kalian yang mengaku sebagai nabi saya akan bertanya kepada satu dari kalian, ketua rombongan kalian diajukan Abu Sufyan yang lainnya di belakang, membenarkan atau menyalahkan yang disampaikan kalau benar katakan benar, kalau dusta katakan dusta Heraklius ingin bertanya langsung Kepada orang Arab asli Kala itu Abu Sufyan Untuk membuktikan Siapa laki-laki ini Taib. Yang ditanyakan oleh Heraklius Itu semua terkait Dengan Rasulullah SAW Terkait dengan sirahnya beliau Sejarah hidupnya Nabi kita Muhammad SAW Pertanyaan pertama diajukan keifan nasabuhu fikum. Bagaimana nasabnya orang ini tengah-tengah kalian? Dia punya nasab apa ndak ini? Katanya pusfian duhwa fina du nasab. Iya, dia memiliki nasab yang tinggi di kalangan kami. Tanya lagi, apakah ada salah seorang pun diantara kalian sebelum ini? yang pernah menyerukan, mengucapkan apa yang dia ucapkan dikatakan belum pernah ada di kalangan kami yang mengatakan semacam itu. Apakah dari moyang-moyang dia ada seorang raja? Dikatakan tidak ada dari seorang raja dari moyang-moyang dia. Kata Heraklius yang ikut yang mengikuti dia Kala ini orang-orang yang terpandang Tokoh-tokoh masyarakat Ataukah yang lemah-lemah fakir miskinnya, Yang ikut adalah yang lemah-lemah Yang fakir miskin Kata Heraklius semakin bertambah Ataukah semakin berkurang Semakin bertambah Apakah ada seseorang dari mereka Yang lalu murtad Dari agama dia Karena benci dengannya Tidak ada Apakah kalian sebelumnya pernah menuduh dia dusta? Dari apa yang dia ucapkan selama ini? Dikatakan, tidak pernah dusta. Apakah dia pernah berkhianat? Dikatakan, kita, saya, yang dikombosilkin, saya dan dia, sedang ada masa-masa gencatan senjata. Saya tidak tahu apa yang dilakukan pada masa-masa ini. Hanya itu contohnya Bossofian. Tak lebih, tak berani melebihkan yang lain. Mau bilang khianat? Tak. Mau dikatakan tak? Ya tak. Tak tahu. Sekarang lagi masa-masa gencatan senjata antara kami dengan dia. Saya nggak tahu apa yang dia perbuat. Kata Heraklius, apakah kalian memerangi dia? Dijawab, iya. Bagaimana peperangan kamu dengan dia? Dikatakan sijal. Kadang kami yang menang, kadang dia yang menang. Apa yang diperintahkan kepada kalian? Tijab Samsu Sufian dengan jujur dia mengatakan, Yakul orang wahdahu la tu shriku bhi shia watrukum yaqul abaqum wa yamurunah di salat di waszakat di wasilki walathau yusilla. Dia selalu memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah saja tanpa suku tu baginya dan meninggalkan apa yang di dilakukan di, di oleh moyang-moyang kami dan dia memerintahkan kita untuk salat, untuk zakat, untuk jujur, untuk menjaga kehormatan diri dan menyambung silaturahmi. Sudah. Itu soal-soal yang diajukan oleh Yaklius. Maka dia menguraikan, tadi saya kamu saya tanya begini, jawabannya begini, begini jawabannya begini, terus begitu. Sampai akhir pertanyaan Katanya Heraklius, ini sebagai syahidnya ya kon. Kata Heraklius, fa ingka nama takulu hak Kalau yang kamu sampaikan tadi betul tentang laki-laki ini, fa saya meliku mau Sungguh dia Sungguh-sungguh dia nanti akan menguasai tempat-tempat dua telapak kakiku ini. Jika menguasai Romawi, wakat kuntu alamu anahu karic lam akun abon anahu mingkum. Saya sebelumnya telah tahu, sudah punya ilmu sebelumnya ada nabi terakhir yang bakal keluar, tapi saya tidak pernah menduga dia dari kalangan kalian. Kalau ani alamu, ani akhlusu ilahi latajsham tuliqah au. kalau seandainya aku mengetahui bisa lolos pergi ke dia aku akan betul-betul bersungguh sungguh untuk menjumpai dia walau kuntu indahu laghasaltu an qadamih tensungguh kalau seandainya aku di sisi laki-laki ini aku akan cuci kedua kakinya ila akhir riwayat sampai akhir riwayat ininya bapak warahmatullahi wabarakatuh di sini Heraclius dia bisa mengetahui itu adalah Rasulullah s.a.w. Sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Hanya dengan membaca sirah Nabawiyah saja. Sehingga sirah Nabawiyah ketika dibaca dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan. Dengan perhatian. Maka akan menghadirkan poin tadi. Kita akan semakin yakin Nabi kita Muhammad s.a.w. Surat nabi yang benar, rasul yang hak dari Allah Azza wa Jalla. Kita akan menumpukan rasa iman kita kepada Rasulullah alaihi salatu Yang berikutnya. Faytaim berikutnya barakallahu fikum ialah at-tasliyah. Dengan membaca sirah nabawiyah di sana ada tasliyah untuk pelipur lara. Menghibur hati yang sedang goyah itu. Nah, Untuk kalangan para ulama Untuk kalangan para da'i Untuk kalangan para asatidah Untuk kalangan para mubalik Untuk kalangan kaum muslimin secara umum Dengan membaca sejarah Nabi AS, Maka dia akan mendapatkan Hiburan-hiburan pelipur-pelipur hati yang lara Ketika dia mendapati dalam dakwahnya ada, adanya rintangan-rintangan, cobaan-cobaan, himpitan-himpitan terkait dengan dakwah yang dia lakukan, permusuhan-permusuhan dari eh, dari sebagian pihak dan segala macamnya, dia mendapatkan pelipur lara. Ternyata yang dialami Rasulullah SAW jauh-jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada yang dia alami selama ini. Apa yang dirasakan selama ini belum ada apa-apanya Dibandingkan dengan apa yang dirasakan Nabi kita Muhammad SAW Tasliyah Dalam semua hal terkait dengan dakwah, terkait dengan kehidupan Terkait dengan segala sesuatunya Ada pelipur lara Dan di dalamnya ada Ibrah Wa'idah Ada pelajaran-pelajaran penting Mu'idah mu yang sangat indah dari Sirah Nabawiyah Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan masih banyak lagi. Kita bisa melihat bagaimana kehidupannya Rasul, bagaimana, bagaimana uh, keteguhan Rasul, istiqomahnya Rasul, waraknya Rasul, zuhudnya Rasul, dan semua yang terkait dengan Sirah Nabawiyah sangat banyak faedahnya, sangat banyak ibro-ibro yang dia ambil, dan sangat banyak sekali pelipur-pelipur lara Warahmatullahi fikum dan ya ikhwan yang paling penting dari pelajaran yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah ialah at-taqsil wa tahlir. Di antara faedah penting yang bisa kita ambil dari sirah nabawiyah ialah at-taqsil. Di sana kita bisa mengambil prinsip-prinsip dalam beragama. Tausil. Penyebutan-penyebutan prinsip. Pengambilan-pengambilan prinsip. Penyebutan-penyebutan prinsip-prinsip dalam beragama. Tausil. Dan juga dengan sirah nabawiyah kita akan bisa melakukan yang namanya tahvir. Peringatan-peringatan ar-rudud ar-al-mukhalifin. Bahkan bantahan, bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Kita menggunakan siratul nabawiyah. Dengan siratul nabawiyah, barakallahu fikum. Nama itu. Dengan siratul nabawiyah, kita akan bisa mampu menyebutkan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan itu pula kita akan mampu untuk membantah prinsip-prinsipnya orang-orang yang menyimpang barakallahu fiikum. nama ikhwan terkhusus terkait dengan permasalahan ar-rudhut al ashabil ahwa'i wal bid'ah bantahan-bantahan terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan sirah Nabawiyah kita akan bisa membantah ahlul bid'ah di antara contoh barakallahu fikum yang mungkin disebutkan Barakallahu fikum, ialah terkait dengan peristiwa Imam imamu Ahmad ibn rahimahullahu ta'ala Ayamul mihnah pada hari-hari fitnah, hari-hari ujian besar Seperti yang telah kita ketahui bersama Barakallahu fikum Pada masa khilafah Bani Abbasiyah Dimulai dari masa al mamun al-wathik, al-mu'tasim Terjadi fitnah besar di kalangan kaum Muslimin, fitnah hal Quran, fitnah yang menyatakan dalam Quran tentang makhluk ini pemahaman yang kufur. Dan kita sebenarnya tahu, Barakallah Fikum di antara ulama kita yang mendapatkan ujian besar dengan fitnah ini adalah Imam Wahab ibnu Hamal, rahimahullahu Taala. Alhasil, beliau mendapatkan perlakuan kasar, dicambuk, dipenjara. Dan segala macamnya pada masa Al-Makmun, pada masa Al-Wahid, pada masa Al-Mu'tasim Billah. Tiga generasi pemerintahan. ketika pada masa Khalifah yang setelahnya, al muhtadi Billah. Sudah ada tanda-tanda kebaikan. Sang Khalifah sudah mulai merasa ada yang tidak beres dengan fitnah ini. Ala hal beliau menginginkan diadakan perdebatan dialog langsung antara Imam Ahmad Ibn Hambar rahimah Taala dengan tokoh-tokoh fitnah tadi fi dari kalangan syamia Mu'tazilah dialog langsung di hadapan Sangkalipan. Disebutkan para kalau fikum ala al Qatib al Baghdadi rahimah Allah Taala di di sebuah dalam tarikh Baghdad dari dengan sangatnya sampai kepada Muhammad Ibnu Wahid Muhammad Ibnu Wahid yang dikenal dengan sebutan al-Muftadi billah dikatakan kana abi idza arada ayaktula rajulan ahdharana zalikal majlis Ayahku yang luas, ya, apabila ingin membunuh seseorang, maka kita kita anak-anaknya ini dihadirkan di masjid itu. Faudziah bishahihin makdubin mukayyad. Suatu hari, didatangkan seorang yang telah tua dan dia makdub menggunakan kibal, menggunakan uh, inai di rambut kepalanya dan terikat. Fa qala abi idzanu li izinkan ini, Imam Ahmad bin Hanbal dan teman-teman dia yang mau debat yakni Abi Duat Al Mu'tazili dan yang bersama dengan dia. maka syekh tadi Imam Ahmad dimasukkan dalam keadaan al wahid at di mushallanya Kata Imam Ahmad as-salamu alaikay ya Ameer salam kepada sang penguasa, walaupun demikian keadaannya. Fakalahu berkata sang Khalifah kala itu, la salam Allah Bayangkan ya, la salam Allah alaih. Dalam salam bagi kamu. Maka berkata Imam Ahmad ya amirul al-Mu'minin, bi sama ada bagimu adibuk. Wahai Amir Mubinin, sungguh sangat jelek sekali adab yang diajarkan sama gurumu mu ini. Jadi ibnu Biduah. Kalau Allah Taala mengatakan dalam firman-Nya, Wa idah huyitum bidahiyatin farahyubi ahsanam inha aur dua. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Aba bilang diberi sebu sebuah penghormatan, maka balas saja ini yang lebih baik. Atau semisalnya, Allahimahayyitanibihah walabihsanam inha. Sungguh biarlah engkau Wahai Amir Mubinin. Kalau tidak memberikan aku penghormatan yang semisal atau yang lebih baik daripadanya. Berkata ibu nabi doa. Samau tazil ya Amirul Mu'minin aradul mutakalib. Wahy Khalifah hati-hati ini pandai bicara dia ini. Maka sang Khalifah mengatakan kepada ibu nabi doa. Kalimhu, kalimhu, dapat dia. Berkata sang muqtazil. Ya Syekh Mata quran Wahai syekh, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Maka berkata Imam Ahmad Ibn Hamar Rahimahullah, Lam tunsifni. Engkau tidak adil sama aku. Yani li as Yani semestinya aku yang tanya, bukan kamu yang tanya. tanya silakan kamu tanya. Maka berkata Imam Ahmad Ibn Hambal. Nah sekarang kamu, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu yakin dengan Al-Quran Al ini? Kala makhluk. Kata Sayyid Mu'tazili dengan tegas mengatakan, dia makhluk. Fakal. Ini syahidnya ya kan. perhatikan baik-baik. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbar rahimahullahu ta'ala berhujjah dengan sirah nabawiyah untuk membantah dia. Begitu dia mendengar Sayyid Mu'tazili mengatakan Al-Quran itu makhluk belu mengatakan hadza syai'un allamahun al sallallahu alaihi wa hadza alimahu an sallallahu sallam wa abu bakr wa, wa umar wa uthman wa, uthman, wa ali wa al khulafa'ur am syai'un lam ya yang kamu sebutkan tadi sesuatu yang diketahui rasul abu Bakar, umar uthman Ali dan para khalifah atau mereka belum mengetahuinya kh syai'un lam ya'lamu Kata saya Mu'tazili mereka engkau ada yang tahu fakal maka berkatai Muhammad subhanallah subhanallah ada beliau sesuatu lam yang belum dikenal Nabi, wal Abu Bakar, wal Umar, wal Uthman, wal Ali, ada dah? subhanallah sesuatu yang tidak pernah dikenal Rasul, wal Abu Bakar, wal Umar, wal Uthman, wal Ali, Kamu yang tahu fakih. Maka dia pun langsung gemetar. Hmm? Malu ya, ya. Eh, Rasul tidak tahu. Abu Bakar, Umar, Kuthbar, Ali. Tidak tahu. Dia yang tahu. Takut gemetar dia. Kamu gemetar dia. Dia ngomong lagi. Ulangi lagi pertanyaannya. Akil ni. Walmas'ala bihalia. Ulangi lagi pertanyaannya. Ketika dia iya, boleh. Mataku lu filu Qur'an. Apa yang kamu katakan tentang Al-Quran ini? Dikatakan makhluk. Dia kata makhluk. Masih ngeyel mengatakan makhluk. Masih kata Imam Ahmad sesuatu yang diketahui Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ataukah tidak? Kali ini dia mengatakan, ya mereka tahu. Tadi dia mengatakan tidak tahu. Sekarang mengatakan alimuh. Alimuh. Mereka tahu. Tapi. Tahu. Tetapi mereka tidak mengajak orang untuk mengetahui perkara tersebut. Tahu. Tapi tidak menyuruhkannya. Maka berkata. Syekh tadi. Alimamu Ahmad ibn Hammar rahimahallahu ta'ala. Afala wasi'aka ma wasi'ahum Taib mereka tahu Tapi mereka tidak mendakwahkannya Apakah tidak cukup bagi kamu Apa yang cukup bagi mereka Sekarang kenapa kamu mendakwahkannya Kenapa enggak cukup dengan apa yang pada mereka Mereka tahu tapi diam Kenapa kamu tidak demikian Kamu tahu kamu diam bingung lagi dia Hah? kena lagi dia dikarenakan hadal mu'tazir ibarakallah itu bukan semata-mata mengetahui tapi dia juga mendakwahkannya mengkampanyekannya hadapan seluruh kaum muslimin bahkan menghukum bahkan membunuh yang menolaknya tak siap dia tak bisa menjawab nah, itu ini sebuah contoh kasus bagaimana para ulama una bagaimana salafus saleh mereka membungkam hujjahnya ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan semata-mata sirah nabawiyah tindakannya rasul dan khulafaur rasyidin mendengarkan dialog tadi sang khalifah pun kemudian gelisah dia Masuk ke tempat uh, Yang kamar khususnya dia Dia kemudian berbaring Telentang Sambil berpikir Sesuatu Yang tidak diketahui Rasul dan para sahabatnya Apakah kamu justru yang tahu Subhanallah Itu kelebat dalam jiwanya Subhanallah Sesuatu Yang tidak diketahui Rasul Kok malah kamu yang tahu Sesuatu yang Rasul tahu Tapi tidak Mendakwakan kepada orang lain Apa tidak cukup Bagi kita yang semacam itu Dia mengatakan iya Jadi dia, Semenjak itu Tanda-tanda taubatnya Sudah mulai terasa Kemudian diperintahkan Ajudanya untuk melepaskan ikatan-ikatan pergol-pergol -ikatan yang ada di Muhammad ibnu Hamzah rahimahullah taala dan diberi hadiah sekian ratus dinar dan dipesan untuk pulang dan maka fitnah itu pun mulai redap ibnu Abi Duat tokoh batazilah yang selama ini sebagai gurunya dia langsung jatuh pamornya redap hina di hadapan sang Barakallahu. Dan tuntas semuanya di masa uh, Al-Muhtadi billah, barakallahu. Alakumul hal ya, ayyuhal ikhwan. Di sini salafus salih rahimahumullahu taala berhujjah dengan sirah nabawiyah untuk membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Di sini ada faedah penting barakallahu fikum. Disebutkan Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul, hifzhahullah ta'ala wa Dalam risalah beliau ahammiyatus sirah an-nabawiyah Firaati 'ala al-Bukhalif pentingnya sirah nabawiyah dalam membantah orang yang menyimpang Di halaman yang ke-15 beliau menyebutkan adanya mazaya al-istidlal bisiratin nabawiyah adanya mazaya Keistimewaan, keistimewaan berdalil dengan sirah nabawiyah. Yang pertama kata beliau, "Anna kullama yatar al-nusus al-wahiin, mimmah ymnag al-amal bi-zaahirihha, la yujtu fiha." Hal-hal, hal-hal yang mencegah, yang menghalangi kita untuk mengamalkan Quran dan Hadis, tidak ada pada sirah nabawiyah sirah nabawiyah di dalamnya tidak ada mutasyabih dalam al Quran ada ayat mutasyabihah sirah nabawiyah tidak ada mutasyabih dalam sirah nabawiyah tidak ada yang dimansuh, dihapus. Dalam Al-Quran dan Hadis ada yang dimansuh. Dalam sirah nabawiyah tidak ada yang namanya amun maksus. Lafad yang umum yang dikhususkan dengan lafad yang lain, tidak ada. Dalam Al-Quran dan Hadis ada lafad yang umum, dikhususkan dengan nas yang lain. Tidak ada mujmal dalam sirah nabawiyah. Tidak ada keterangan-keterangan yang mujmal yang perlu untuk penjelasan. Dalam Al-Quran dan Sudah ada yang mujmal perlu penjelasan. Sehingga dalam sirah nabawiyah istilahnya sempurna. Tidak ada hal-hal yang menghalangi kita untuk berhujjah dengannya. Yang kedua. Sirah nabawiyah tafsirun li nusus syara' justru sirah nabawiyah sebagai tafsir sebagai penjabar penjelas untuk nas-nas syara' karena at-tatbiqul 'amal li hadhihi nusus sebab sirah nabawiyah itu sebagai praktek langsung ya praktek langsung terhadap nas-nas dari tadi sehingga as-sirah nabawiyah tafsirun amaliyun li murati asy-syari' sirah nabawiyah sebagai tafsir amal tafsir amali praktek langsung untuk menjelaskan maksud daripada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ayat wahadits dijelaskan dengan langsung sirah nabi ini amalannya beliau ini kesehariannya beliau dan yang berikutnya, Yohan sirah nabawiyah mudah sekali dipahami. Sebab isinya hanya cerita. Isinya hanya cerita. Cerita terkait dengan peristiwa. Peristiwa. Uslubnya uslub ulkasas. Uslubnya uslub cerita. Dan yang namanya cerita itu ringan. Tidak ha? membosankan. Hati dan jiwa lebih semangat untuk mendengarkannya. Dalam kata, di dalamnya terdapat sekian banyak Faedah-faedah yang ada Nama ya Ini terkait dengan masalah Faed sirah nabawiyah Seperti yang disebutkan di, e, di atas Faedah yang terakhir adalah Sirah nabawiyah Itu bisa dijadikan Sebagai hujjah untuk Taksil dan tahtir Taksil untuk penyebutan Prinsip-prinsip dasar Islam wal muslimin dan tahdir sebagai peringatan, peringatan dan bantahan, bantahan kepada orang-orang menyimpang. Barakallahu fiikum. Yang terakhir inilah yang akan kita kaji lebih lanjut. Barakallahu fiikum. Padahal risalah di depan kita ini, risalah, sita tu mawab sirah. Enam tempat yang ada dalam sirah Nabawiyah ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahallahu taala ini risalah barakallahu tidak menjelaskan tentang sirah nabawiyah dari awal sampai akhir tidak tapi enam tempat dalam sirah ini ada enam contoh kasus enam contoh kasus yang dari enam contoh kasus itu diambil faedah dari sana Seorang Muslim akan bisa mengetahui Hakikatu dinin Nabi SAW Seorang Muslim akan bisa mengetahui Hakikat agama Nabi kita Muhammad SAW Atau hakikat agama para ambiya wal mursalin Taksil Dari enam tempat yang merupakan contoh kasus Dalam sirah bahuya ini nanti Seseorang muslim Akan juga mengetahui Hakikatu dinil musrikin Wal gabiri Dia akan bisa mengetahui Hakikat agamanya orang-orang gabir -orang Agamanya kaum musrikin Namanya takdir tuduh, Barakallah hikm Seperti yang disebutkan Oleh beliau Al-muallif rahimahullahu taala dalam muqaddimah risalahnya beliau mengatakan akan saya bacakan dari awal insyaallah beliau mengatakan ta'ammar rahimakallahu sittata mawabib min as-sirah wafhamha fahman hasana la'alla Allah wayufhamaka dinal anbiya litattabi'ahu wa dinal musyrikin litatrukahu Perhatikan kata beliau, Rahimahkallah dan enam tempat dalam sirah Nabawiyah. Fahami dia dengan pemahaman yang baik. Semoga Allah Azza wa Jal dengan itu memahamkan kamu tentang agama para nabi dan para rasul untuk kamu ikuti. Dan memahamkan kepada kamu agamanya kaum musyrikin untuk kamu tinggalkan. Taksir dan tahdi. Arakulah juga. Di samping itu juga ada faedah lain yang perlu disebutkan para kalih adalah untuk mengetahui kondisi mayoritas umat Islam di zaman sekarang ini. Mereka mengaku beriman kepada para anbiya wal mursalin, mereka mengaku mengerti agamanya para anbiya wal mursalin, tapi kenyataannya tidak memahami agama tadi dan justru ter terjerumus dalam prinsip etiologi agamanya kaum barakallahu fikum. Sehingga ini di salah. Sebagai contoh-contoh langsung yang berkaitan dengan faedah terakhir yang saya sebutkan tadi dari sirah nabawiyah wabarakatuh kita akan bisa mengambil ta'sil, prinsip-prinsip Islam wal muslimin dan juga mengambil tahzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya orang-orang yang menyimpang, musyrikin, kafirin dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini lebih khusus Terkait dengan bab at-tauhid al-shirik. ini lebih khusus ini terkait dengan bab at-tauhid al-shirik. Antum jangan membaca risalah ini akan dikenalkan hakikat tauhid agamanya para ambiyah wal musalim dan hakikat syirik agamanya kaum musyrikin wal khatirin. Barakallahufiikum. ala kuliah antum jamkan baik-baik. Faedah faedah penting terkait dengan sirah nabiyyah. Barakallah. Sekarang kita baca Risalah ini Dikarenakan syarahnya tebal banget Untuk kelas daurah setengah hari Maka yang saya baca adalah matan Matan dari walif rahimahullah Ketika nanti ada syarah Dari syekh syafsar fauzan yang kita anggap penting dibaca Kita baca untuk memperjelas maknanya Ingat pembahasan kita adalah 6 tempat dari sirah nabawiyah 6 tempat ini merupakan contoh kasus peristiwa-peristiwa di zaman nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengan itu kamu akan bisa mengetahui hakikat tauhid dan syirik tauhid sebagai agamanya para anbiya wal mursalin dan syirik sebagai ideologinya orang-orang kafir -orang Para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab an Najdi at-Tamimi rahimahullahu taala wa anhu. Amin. Beliau mengatakan Ta'ammal rahimakallah. Cermati lah, perhatikanlah semoga Allah merahmatimu ada enam tempat di dalam sirah nabawiyah wafham وف, wafhamha وفهم, fahman hasana dan fahamilah ia dengan pemahaman yang baik la'allallaha ayyifhamaka dinal anbiya litatabi'ahu supaya dengan itu semoga Allah azza wajalla memahamkan kamu tentang agamanya para nabi dan para rasul untuk kamu ikuti. Wadinal musyrikid tatrukahu dan supaya Allah memahamkan kamu tentang agamanya kaum musyrikin untuk kau tinggalkan ia. Ini Khotib dari beliau sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita para kalauikum faedah sirah nabawiyah ta'sil Ta dan tahdzir dari sirah nabawiyah Engkau akan bisa mengetahui tentang hakikat agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan agama para anbiya wal mursalin yaitu agama tauhid Kamu akan tahu hakikat tauhid yang sebenarnya dan tahdzir memperingatkan kesyirikan-kesyirikan uh, yang merupakan Agamanya kaum musyrikin dan ideologinya kaum musyrikin. Barakallah hikm. Yang kemudian para klasikum. E, dari sana akan muncul ilmu. Akan muncul yang namanya ilmu. Mengilmui agama Nabi. Diikuti. mengikuti Mengilmui agama musyrikin. Ditinggalkan. Dan yang kedua. Aplikasi. Setelah kita mengetahui agamanya para ambiya wal mushalid. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita taati. Ketika kita pada kelas itu mengetahui agamanya di kaum musyrikin, dia ditinggalkan, dijauhkan jauh jauhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tabarakallah. Sigum. Sehingga faedah sirah al-i'tibar wal amal. Ambil ibrahnya, praktekan Perkara perintah kerjakan, larangan tinggalkan, khabar benarkan. Itu faedah sirana bawiyah dan yang paling penting adalah al-ikhtidar bin Nabi, Rasulullah, menjadikan Nabi kita Muhammad sebagai putwa hasanah. Al-Rahimah Taala, fa inna akthar man <Sessizukaran> yadaidin. Sebab mayoritas orang-orang yang mengaku mengerti agama ini wayad'i annahu minal muwahhidin bahkan dia mengaku termasuk ahli tauhid la yafhamu sunnata kama yanbaghi justru mereka tidak memahami sunnah rasul ini sebagaimana mestinya ini faedah kedua yang disebutkan mualif rahimahullah terkait dengan risalah ini menjelaskan adanya wakil Realita umat islam yang sangat menyedihkan. Ngaku muslim. Ngaku Mukmin, Bahkan mengaku mu'ahid. Tapi tidak paham apa itu tauhid. Ngaku muslim. Ngaku Mukmin, Bahkan mengaku sebagai mu'ahid. Justru jatuh dalam kesirikan-kesirikan yang ada. Ideologinya kaum musliqin. Eng aku muwahid gak paham tauhid. Eng aku muwahid justru terjerembab dalam kesyirikan, ndak paham apa itu kesyirikan. Sehingga diangkat oleh beliau poin ini supaya kita selamat daripada tahu tauhid yang benar diikuti, tahu syirik yang sesungguhnya dijauhkan. Sebelum dilanjutkan barakallahu fikum, ada perkara penting untuk dicermati. Dari faedah sirah boi yang, yang kita angkat, yaitu at-tafsil dan at-tahdhir tadi. Penjelasan tentang prinsip-prinsip yang benar dan mentahdhir perkara-perkara yang menyimpang. Tafsil dan tahdhir. Ini ya, hewan baraklati um. Ini merupakan prinsip mendasarnya para ambiyah wal mursalin Inti sari agama para ambiyah wal mursalin Inti sari Agama Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu anhi waala aalihi wasallam dua perkara tafsir tahbir ini merupakan inti daripada makna La ilaha illallah La ilaha illallah tetapi tafsir hanya beribadah hanya uh, kepada Allah semata ada tahbir memberingatkan kita untuk jangan sampai menyembah selain Allah La ilaha illallah La ilaha Tahrir. Ilallah ta'asil Juga merupakan inti daripada makna syahada Muhammadur Rasulullah Ta'asil, ta'dir Ta'asil pada Ittiba'ur Rasul Ta'dir pada Pembahasan Adamun Ibtidak Syahadat Muhammad Rasulullah barakallah fikum itu konsekuensi yang paling besar itiba mengikuti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh membuat perkara-perkara baru perkara, -perkara bid'ah binah padanya taksilnya penyebutan prinsipnya itiba tahdirnya dari ibtidah ini prinsip mendasar sahadatain Allah mengatakan dalam filmannya wa mayyumin billahi Wa may yakfur bi-t-tauhud wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqalati sama Barang siapa yang mengingkari tauhid, tahzir. Dan yang beriman kepada Allah azza wa jalla, ta'sil. Faqad istamsaka bil-urwatil wuthqalati sama laha, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang begitu kuat yang nampaknya terlepaskan. Al-urwatul wuthqa atal la ilaha illallah wae dan ini merupakan prinsipnya kaum salaf. Tafsil, tahzir, mengenali yang baik dikerjakan, yang jelek untuk diwaspadai. Katanya Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu taala anhu ardah, dalam Bukhari Muslim, dia mengatakan, "Kaanan nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dulu orang-orang ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tafsir. Wa kun asaluhu an shar makahfata ayat dari kini. Sementara aku bertanya kepada Rasul tentang kejahatan dan tentang kejelekan supaya uh, digadakan khawatir akan menimpa aku. Tahbir. Ini, wahai yang bertafsir, tafsir, Maka harus mengenali kebaikan, harus mengenali kebaikan untuk kamu ikuti. Tafsir dan wajib mengetahui perkara yang batil, perkara yang jelek untuk kamu untuk kamu tinggalkan, kamu jauhi. Barakallahu Barakallahu Di sini ada ucapan yang sangat bagus dari Syekh Al-Alama Syaikh Saleh Fauzan. Habiibullah taala di halaman yang ke-54 dari fotokopian saya. Atau kalau di fotokopiannya Antum ya, Pak. Nah, pada footnote nomor 2 di bagian akhir Beliau mengatakan mana ini cetakannya sama apa ini. Wah, oh, beda ini. Sama saya, beda ini putra binatang mosaik beda. Ya, ya. Ini kumpulan ee uh, syarahnya Syekh Salahuddin diambilian syarah, Dia syarah uh, ee 6 uh, tempat dalam pembahasan Siro. Kalau itu tersendiri. Beda ya, nusohnya bagaimana sekarang itu. Almuhib, dikatakan di situ terkait dengan masalah ini. Kata Syaikhul Fauzan Habibullah Allahu Taala waraah. فلا بد من معرفة الخير و معرفة الشر. Maka harus mengetahui. Oh gitu. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Dari fotokopinya kalian di halaman yang ke-37. Halaman yang ke-37. Nah, beberapa baris sebelum foto nomor tiga. Qadhas sarifauzan fala buda min khairi wa ma'rifatis syarr. Maka harus mengenali kebaikan dan mengenali kejelekan juga. Mengatakan bahwa sebagian pihak sekarang ini mengatakan ta'riful haq pas kamu tahu yang benar saja. Walaysa minad daruriy an ta'rifa ma yabath. Tak penting kalau kamu mengetahui perkara yang yang batil. pas tahu ilmu al-haq' yakfi yang, yang lain enggak begitu penting. Kata syekh wa hadza batil. Ini adalah pernyataan statement yang batil. Liannaka iza lam ta'arifil batil. Sebab kalau engkau tidak mengenali kebatilan. Yaudhullu khafiyah. Maka al-batil tadi akan senantiasa tersamarkan pada diri kamu. Fatadillah anil haq. Maka engkau nanti akan sesat dari kebenaran. La siyama. Terlebih lagi. Wa su Wa du'atubbalal. Li apalagi da'i-da'i yang jelek da'i-da'i penyesat umat mereka bersiap siaga untuk menyesatkan umat manusia nama Ehud maka prinsipnya seorang sunni selafi tahu dua-duanya kenali yang baik ilmui, pelajari amalkan, dakwakan kenali yang batil Diketahui, dipelajari Untuk ditinggalkan Dijauhkan Dan diwaspadai Dan juga dalam rangka untuk memberikan peringatan Kepada kaum muslimin dari kejelekan-kejelekan tadi Itu alus sunnah Tetapi sebagian pihak Dan yang beliau maukan dari kalangan Memayyin Orang-orang yang memayyin Yang mukhazil Yang lembek manhajiahnya Yang menggembosi Manhas selalu nصر mereka hanya mengatakan hak saja ilmu ilmu ilmu ilmu kenapa bahasa mereka begitu ya sibuk dengan ilmu sibuk dengan belajar sibuk dengan yang hak belajar sunnah belajar tauhid terus begitu hak saja tapi ketika mulai berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan jangan sibuk dengan fitnah kata mereka jangan sibuk dengan fitnah ini fitnah ini Mempelajari al batil untuk diwaspadai kok fitnah. Yang namanya fitnah itu mengikuti kebatilan itu fitnah. Yang namanya fitnah itu ialah membela yang batil itu fitnah. Tapi kalau mengkaji mempelajari yang batil untuk diwaspadai atau memberi umat dari banyak kebatilan itu namanya ilmu, namanya ilmu rujud, itu namanya ilmu tahdir syar'i. Dilakukan oleh para ulama sunnah. Bahkan itulah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ketika Allah mentahdir kaum muslimin dari orang kafir. Dari kaum munafikin. Secara global. Secara terperinci. Dengan sifat-sifatnya mereka. Itu pula yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Memberikan tahdir, peringatan kepada umat Islam. Terkait dengan kekufuran, kesyirikan, kebidahan. Dan segala macamnya. Itu namanya ilmu. Ya subhanallah. Sekarang ini, Ekhwan ya, terlalu banyak suara-suara sumbang semacam itu. Ah ini kajian fitnah, dauro fitnah, mukabro fitnah, semua tentang fitnah, fitnah. Kenapa tidak akan membahas tentang permasalahan bahaya bahaya laten penyimpangan penyimpangannya? Hati -hati. Itu adalah pemahamannya, muhadzilin, mumayyin dari kalangan halabiyyin. rohayyin, Rajaiyin. Hati hati, Ekhwan. Ya, Harus tahu dua-duanya hak diketahui, diamalkan, batil diketahui untuk ditinggalkan orang yang paling sempurna yang tahu dua-duanya kalau meniklasifikasi alimam ibn Qayyim al-Jawzi rahimahallahu ta'ala mengklasifikasi terkait dengan masalah uh, ma'rifatul haqq dan ma'rifatul batil ada klasifikasi yang pertama adalah orang yang mengetahui al-haq dengan terperinci dia ilmu dia amalkan dan dia juga mengetahui al batil dengan terperinci dia tinggalkan dia waspadai ini yang paling sempurna yang paling afdal yang kedua seseorang yang mengetahui al haq dengan terperinci tetapi dia tidak memahami al batil kecuali dengan global saja ini dikhawatirkan akan jatuh dalam perkara batil dan dia enggak tahu yang ketiga seseorang yang sebaliknya tahu betul tentang rincian-rincian kefasikan mengerti selok-belok penyimpangan-penyimpangan tetapi dia mengerti al-haq itu global saja ini bahaya kayak orang perang enggak pakai senjata orang terjun di medan perang menghadapi sekian banyak penyimpangan-penyimpangan tapi enggak bawa pedang enggak bawa senjata perang Tambah senjata membahayakan. Dan yang keempat para klasikum ialah seseorang yang tidak mengetahui apa itu Al-Hak. Apa itu Al-Bafil. Al-Hak Ramudeng. Al-Badir Ramudeng. Adha Awamun Nas. Oh, umumnya uh, umat manusia. Dan mereka adalah Al-Adba'u Kulina'id. Bagi setiap orang yang berteriak. Ada yang Weh sini. Oh sana. jangan Jangan-jangan sini. Ya sini. Atzab kulinaat pengikutnya setiap orang, orang yang berteriak dari kalangan awam munas orang-orang yang awam barakah Allahumma ini sumber penyimpangan barakah Allahumma. Sifat yang paling sempurna yang pertama tadi yang tahu al-hak diilmui diamalkan tidak wakat yang tahu al batil diilmui diwaspadai ditinggalkan barakah Allahumma ini faedah terpenting daripada Siratul Nabawiyah. Nama ya. Kawan. Dibaca apa apa apa sekarang dulu ya, kan? Tadi pengumumannya gimana tadi? Hah? dulu. Masyaallah. Ah. Sekarang jam 11 lebih seperempat. Masya Allah Hah? Yang ngantuk, enggak terasa tiba-tiba udah jam 11 seperempat. Nah, perasaan gua belum mulai tadi dahurah, tahu-tahu dah sebelas perempat. yang engkau ngantuk jika demikian. Nah di sekarang dulu supaya nanti habis raudhohur bisa langsung lanjut. Ilahya Allah, sampai selesai Insya Allah masuk pada pembahasan al-maudzul awal pembahasan inti daripada risalah ini. Poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam telah selesai. Selesai alhamdulillah, tidak selesai maka kita pada kesempatan yang lainnya insyaallah taala. Sementara cukup subhanak wa bihamdik asyhadu an la ilaha